o ështërëllë umuri muhtetha të ha, o kulle muhtetha të bidha, o kulle bidha të në dhalale, o kulle dhalale të në të nërë. Në ndërurë besimtarë, vëzdoj me shenjët e kametit të cilat janë parlemëruën se për ardhjenë ti, dhe parlemëruën se për afërsinë e kametit. Gjithashtu oto duhet jenë për kujtim për shtë njërën për neshë që të zhjot nga gjumi i kafletit, nga gjumi i hutesës edhe të përgatitet për atë dit, për atë dit madhështore. Për ndaj dhe të regohen këto shenja që njëriu që kojnë të të ndër të tjera në vërtëtësin e profetit së nëllohi, se lënën të që ka thëmë, dhe të përgatitet për atë ditë. Për ditën që të dalë njëriju për para Allahut Për të dhënë logari për zhëtë madhe dhe dvogët që ka vepruar Nusë Allahon e madhuruar të nabaj për e tyre që përgatitën për adit është reguar në haditet të shumë ta Dhe i kemi të reguar më përmpara, në mërën para Në hitbë dhe kaluara Që gjendje e sa vjen dhe bëhe dhe më e keqe Kjo është e që kuptohet nga argument dhe përgjithshme Do vi gjendje dhe i natë pik Të vëshëzis Sa besimtari do andëroj Vdekin A i sa besimtari do andëroj Vdekin Trasmeton nga Buhrej Se sa profeti sallallahu alaihi sallam Ka thënë nuk ka përdubor kemeti Dhe i sa kaloi Një person Pra më varët e një personit dhe thot Ah, si kurun të ishë në vend të ti Trasmeton Buhariu dhe muslimi Thot, një person, një person, dhe këllonë një personë Pra më varit një personë Dhe dhe thot Ah, sikurun të isha në vend të ti Kjo të regonë për gjendin e vështirë Dhe cilën dhe këllonë njërëz në të kohë Në një hadith tjetë Profetit sallallahu alai vësillem ka, ka të regonë Ka të regonë për besintarë të vërtet Që besintarë të vërtet Dhe të jua në konën fundit Edhe besintari njërë do jetë të si një personi t'ili ka ka për prushin me dorë në ti. Më ndohë pak mërë i nëso prushin, edhe vendosë në dorë në të nda. Sa minuta mund t'ambash do t'ata. Ndërkohë që, Allah subhanu wa ta hedhi e taala, do hedhjit së provët e njerëzit dhe në atë pikë. Sa besintari në fejnë e ti do jetë në të logendit si kur se i person që ka ka për prushinë. Sa dhe jenë njërë do jin këta njerëz që do ta bëjnë faim ndër miliona ose ndër miljarda, sa do jin këta që do durojnë kaq shumë për ta bërë tur fain siç duron ai person që ka prushim në dorë. Kur do ndos kjo lloj gjeje? Këtë e di Allahu subhanahu wa taala. Edhe pse sprovot shumë të kanard për një pjesë besimtare, dhe Allahu subhanahu wa taala e di vjen se ka sprovon. Por gjendja sa vjen do shtrëngohet më shumë që besimtarët të shpërvohen dalin pa besimi vërtet nga ai besim që është pretendim. Ngaqë shumë njerëz janë mësuar dhe mendojnë se besimi vërtet është vetëm fjalë goje, po thep besimtar shputove. Për këtë arsye Allahu Subhanetauale për të ndarë të mirën nga e keqja, të vërtetin nga i pavërteti, hedh të provat me anë të të cilave dal ai që është i vërtet, që do xhenetin më shumë se çdo gjë. A do xhenetin më shumë se çdo Se shdoj që gjesh këtë du nja më shumë se puna jote, më shumë se parat, më shumë se shpia, më shumë se familje, më shumë se dhe gjë, a po do du njanë më shumë se gjënetin, kjo dhe duke në këtë në këtë në fondi kërës përvojën njërzit. Edhe personin e banë se sprove dhe këtë gradën dhe ka loho dhe dhe shpotojnë nga zerë gjënetin, banë se sprove që dhe kalojtë. Sepse sprovat janë për njëriën si provimi në shkollë. Pa kaluar provimin nuk kalon klasën dhe pa kaluar provën nuk fiton tek Allah subhanahu wa taala. Ka thënë ibn Mansuri radhiyallahu anhu do të vijë një kohë. Do vijë një kohë për ju thatë që nëse ndonjëri për ju do ta gjinte vdekën të shitej në treg do ta blinte atë me lek me para. Thotë do do të vijë një kohë ti sigur do njëri për ju ta gjinte, vdekën, të shitej, ta gjinte të çiten gjin trek do ta kishte bler atë me para. E kjo tregom me vërtet do një që gjendja do jetë shumë shumë e keqe. Shumë e keqe nga anëftare dhe nga provat që do t'i bien muslimanëve besimtarëve dhe njerëzve në furgësi. Allah subhanahu taala i provoi edhe besimtarët vërtetësh ai i cili përpiqet largohet prej të këqijave, prej gjunaheve, prej atyre që kanë dalluar Allah subhanahu taala. Për ndërë një pjesë të tyre mba sa mund të ndryrojnë edhe vdekjen. Edhe pse në aspektin e përgjithshëm ndryrimi i vdekjes nuk lejohet. Por në sa kuptohet nga hadithi tu flitet për rast të veçantë. Për rast të veçantë kur njeriu ndodhet në sprov dhe ka frikë për fenë e tij se mos përvohet fenë e tij. Domethënë dallesa ka ardhur përgjithshëm. Mos e ndëroi askush ku jush vdekën. Për ndonjë faktici ose sprov që i vije, ndërsa këtu flitet për diçka të veçantë. Kur njeriu sporvohet në fenë e tij, sporrohet në fenë e tij dhe mundet që kjo ta çojë dalën lënën e fesë dhe ai kafrison ose lënë fenë, prandaj ndron më vdekjen sesa lënën e fesë. Ndërsa në disa hadithe thuhet që njerëzit do sporvohen në dynjë, edhe do ndronë vdekjen jo për shkak të fesë, por për shkak të dynjës sepse po sporvohen shumë. Edhe poqesë se ky kuptim i dytë është ky kuptim i hadithit të parë që përmendëm, atëherë të nuk flis fare për çështjen e fejes, por flisur për njerëz të cilët do të sforvohen në dynja, jo për hir të fejes, do ata do dhe ndorojnë vdekjen për hir të dynjas, domthon se pse nuk jetojnë do të mbetohet dynjaje dhe nuk e duan do të mânga provat dhe, dhe, dhe, dhe hallet e mbyllaje që u bien atë dhe ndorojnë që të të sfortojmë për sa një orë më parë. Dhe kjo është një parashënie që kemi thënë që nëse nuk ka ndodhur ai do të ndodhë dhe nuk ka kush që të ndodhë asdoku qi thuhet sakt, por ku ndajm mund do disa njerëz në kohra ose në vende të ndryshme. Shenjë tjetër për shenjën e këmelit është që njeriu do gdhijet besimtar dhe do ngryset çafir, ose do ngryset besimtar dhe do gdhijet çafir. Un kështu e kam gjetur këtë hadith të transmetuar. Vetëm nga besimi për në mos besim. Nga besimi për në mos besim. Domthonjë njerëz vetëm dalin, dalin nga feja. Që ajo di të treguar të herë tëra. Në hadithet e përgjithshme që flasin për fitën e në cilë të treguohet që fitet dështohen shumë. Kurse këtu treguohet për një shenjë të veçantë, kjo është një përfitim të veçantë që kufrit dështohet ai shumë të njerëzit. Mohimi dështohet shumë të njerëzit sa njerëzit mund dalin në feja, edhe aty duhet vete që të bburri mirë. Po në hadith, në gjithë në hadith thuhet e shet fen për pas dynjash. Po pak dy një. Dhe në ai nuk e shet se nuk kupton që un po thot po për e shet fen tani, sepse këtë lloj gjëje nuk e bën njeriu vetëm se topa ata që e bëjnë këtë lloj gjëje thotë, "Un e shet fenin e vërtet, Allahun e ruajt nga shitë fes." Por e justifikon vetën e tij duke thënë, "Kjo nuk ka gjë, kjo nuk ka gjë, kjo nuk ka gjë, kjo nuk ka gjë derisa dal nga faja fare." Do në të ham, do të jetojmë, domethënë si ston justifikimet për gjithshmi thonë, "Ne këtu po jetojmë, ne kemi çfarë të bëjmë." Ne fillon tupojitim për këtë çështi. Ktu po jetojm për këtë çështi. Ktu po jetojm për këtë çështë. Derisa dalim shumë çështje të reja, të cilat janë pjesë fitnore që hidhen njerëz që s'vjen dhe shtohen më shumë, derisa një pjesë e tyre të mund dalin në feja. Kështu që nuk na ngjere vetëm se themi si shtohesh në një person Allahu me selim selim. O Allah na shpoto na shpoto. Tregohet një qumrim në Abdulaziz. Allahu më sheroft, bota of çaba. Edhe dëgjoni një person që lutej, i thoshte Allahu me selim selim. O Allah më shpoto, më shpoto. I thotë ai, ç'është lutje? Ç'në jo Allah më shpoto, më shpoto. Kjo është lutje që bën profetët kur janë mbi urën e Siratit, që ti shpotoj Allahu njerëzit prej xhennemit. I thotë ky o prisë të sinitarëve, ne ishin vot katër vëllezër. Vullai më thotë, ndroi fen u bë çifut, të vdiq në at gjendje. Vullai tjetër ndroi fen u bë krister, të vdiq në at gjendje. Vëllai tjetër thotë u goj me xhus, edhe vdiq në gjendje. Edhe unë thotë kam ngelur i vetëm dhe kam frikë sa mos allohë më dhurova merr më më besimin para vdekjes. Prandaj lutem Allahu dhe themu Allah, Allahu me selim, selim, Allahu më shfutoi, më shfutoi, më shfuton nga kufri. Edhe un mendoj se kjo koka ardë thotë të bëj se ti lutemi Allahu gjithçë që Allahu na shfuton nga kufri. Vallahi. Ka rritur gjendën në ndër nollë pike, sa besimtarë duhet të ketë frikë për kufrit qartë. Sepse i janë vendosur më lloj pestkash të fes kufrit të qartë, ai që njeriu i shkret mund të mashtrohet, çdo lloj kush mund mashtrohet për për për këto gjërave. Dhe mund bírnë to. Për këtë arsye nuk na ngjen vetëm se themi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kur Ibrahimi alayhis salam i lutesh Allahu dhe i thoshte: "Rabbi junubni u bania na'budu al-asnam." O zot, më lër gojë mua dhe fëmijët e mi para adhurimit të sotojave. Kur Ibrahimi alayhis salam lutësh Allahu këtë tregon se çdo njeri për ne mund të vije në adhurimin e statujave ose të atyre që janë zëvendësueset e statujave pa e kuptuar ose duke menduar mirë për ato gjëje, duke menduar se po bën një vepër të mirë. Madje shirku në umat islami është për hapur edhe për këtë ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë një shenjë tjetër kiameti që nuk ka por të bëj kiameti derisa të vinë vërdall, gra të fisit dos vërdall kujt rreth rreth liqajt të bëjnë red, tawaf i dozë i tove dhe ululsa ti bëjnë tawaf dhe ululsa sipër statujave domethën shiku do të kthehet te kometi islam do bien shirq do bien kufur do do dai shumë pefes si vërtetimi i kësaj që ka thënë profeti sa selam ngryset besimtar gdhjet çpir domethën brenda 2 ditë orë vendrofen brenda 12 orëve ai është çënë ti për çershet për para çka u bojë siun për para Por para është i gatshëm që ai të shkojë nën spionazhim të muslimanët. Vjen në xhami, po çka vjen? Mirë për të djuar çka lloj llafe. Çfar thuhet, çka thëfirave që, që ti përdorën ta argument kundër musliman për të futur në burqe. Të lëjei bëjnë disa. Edhe shumë dhe shumë të tjerë bëjnë gjëra të ngjashme me këtë. Ose shesën e fenë tyre duke shkuar duke marrë pjesë në për auto-lloj simpoziumin që bën bashkimi ndër fetar. Oso oso oso oso zindier zindiri mall që po ti përmend të gjitha ke qenë kuptuar që ne jetojmë në një errësirë. Para saj ka shumë errësira të tjera. Volumatu baḍu fawqa baḍu. Errësira një mbi tjetrën. Idha akhraja yadu lan yakdiraha. Po sigur njëu nxjerr një dorën to nuk e shikon. Së shikon dorën e vet. Ai errësira është në të vërtetë. Por kush e kupton këtë logjencë çfarë errësirë ne po jetojmë sot? Dhe a i që i kuptonë me përte të a i shifituar të këllohu, për shkotu vëtën e ti, ndërse kush nuk u kuptonë mirë për atë që nuk u kuptonë, sepse këte e ka në gjunafët e ti. Gjithashtu një përshinjëve të kemetit, është zbukurimi i gjamive. Zbukurimi i gjamive. Tërgohë që o merët dhe lanëhu, kur urdhëroj për të rinëvuar gjamine profetit sënëllohu lësën dhe për të zjeruar atë, Unë tha, njerëzës jerojni, regullojni, por kujdes, mos e zverë dhe mos e skuqni. Dhe më dhenë, mos e vendosin dhe në gjyra të verë dhe të kuqe. Në gjyra të verë dhe të kuqe nuk dua, dhe më dhenë nuk du në gjyrosit të gjamia. Dhe kjo është një preformë të zbukurimi në gjamis. Të zbukurimi në gjamivë dhe mburja me ta. Të regon e nesi se profetisë sallallahu e sellem ka thënë, Nuk ka për të bërë kjamitin. Dhejëri sa njerëzit të mburën me gjamit. Të mburën, në mburën të më e ka zbukuruar, në, në, në, në loj formë, saj, pa pasaj ngele, në mburën me ta. Shikojës të si, si kanë bërë gjamit. I kanë bërë gjamit si kërët e në bare. Si kërët e klop. Me tavanet vara, ku idhëmës me shfarë, si i qujnë e to, i vendohës të sa dritë të kështu, i vendohës të dritë të mbra Vallahi, llo llo gjëra të cilat subhanallahu kur shikon një të vall, sa do jetojnë to llo vendi, unë do jetoj 1 milion vjet, 2 milion vjet sa do të më jetoj. Zbukurimet, ajsë njeriu kur kur shkon në xhami, nuk e ka mendin motë namazit, por e ka të zbukurimet. Plakat majolike, të lyer me ngjyra, të zbukuruara, llo llo vizash, vizhla, gjëra të cilat në të vërtetë e hutojnë njeriu. Domethënë kur shkon njeriu në sin Allahu, nuk shkon për të dhuruar Allahu, por shkon për vetëm për të soditur, për shikuar. Sikur me qenë muzeum Sikur me qenë muzeum e vërtet Edhe e vërteta është që Në shumë vënde islame Një pjesë e gjemivë janë këthyrë në muzeum Ajë sa shkojnë edhe kjafirë Për të vizituar ato nga bukuritë më Dhe që më dhajë që janë mendosën ta Nuk jenë më gjemi E kanë më më vlejë në tyre Ka të një më në abasi Radhin dhe langë Do t'i zbukuroni ato Si që kanë zbukuruar që i futët Edhe kës Si që kanë së bukuruar, që i pu dhe kështë e rështë. Valë, sikur tjeton të sot imë nabasi me snesh, edhe të shikon të sot, se si qendrat islame, vallaj, kam parë dhe vetë dhe ju gjithë të shikoni. Qendrat islame, vendosën të gjama, vallaj, njësoj si gjama dhe kishës. Po të shikoj një përson që nuk e njef, do të thotë kjo është kishë nuk është gjami, ose është nuk është qendrat islame, ose që ka Po do të zbukurojnë ato siçi kanë zbukuruar çifutët dhe kishterat më soi. Nuk ka asnjë dallim kur e shikon njeriu që nuk e njeh, kujton se është qendra e kishterës, qendra e Islamit. Ka dhënë një ambiguitet. Izbukurohan çifutët dhe kishterat vendet e adhurimeve të tyre kur devijuan librat e tyre dhe i ndryshuan ata. Domethënë, këtu kemi të bëjmë me një dukuri tjetër më të rrezikshme. Zbukurimi i xhamive në të vërtet çfarë është? është shenjë e keqe që njerëzit janë larguar nga libri i Allahut dhe nga suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Të dimë bëgaviu, njerëzit thotë të zbukurojnë, si që kanë zbukuruar çifutë e krishterët vendet e adhurimit të tyre, atë sepse ata zbukuron kur, kur devijuan nga libri i tyre dhe deformuan ata. Ka thënë Imam al-Khatabi, gjithashtu. Zbukuruan çifutët e krishterët vendet e adhurimit të tyre mbasi devijuan dhe deformuan librat e tyre. Kështu atat e humën fen Edhe u morën më zbukurime Edhe më bukurira Kështu atat e humën fen Edhe u morën më zbukurime e bukurira Shikon një ras konkret Për të regu këtë shembol Edhe shembol E ke një parë të hanë që ndodhën Mishdo minare gjëmije Këmë dos han, një hanë Shukton Mirë që e kanë vendosër Por e cudish me arë që ata hanën E kanë marë E kam bër si shenjë Islamin. Kjo shenj është shenja Islamit hëna. Atë çdo kush që është musliman ose musliman kupton që hëna e rre është një prej shenjave të Islamit. Që? Ndërsa në realitet hëna ka shkëlqim më këmb kur vjen fillimi i argërimit dhe fundi i argërimit nuk e çel me hënën. Atë për çfarë vendos atje? Këte do t'rregohesh me anë të më antë kësaj që një prej dukurive më dukshme të duksh fesë Islame është Hënën, për ne atë ne kemi hënë, siç kanë kriteret kryqi, ne kemi hënën, kështu thonë. Kur vjen puna pasë për për ta zbatuar shikimin e hënës së re për filluara agjërimin ose për mbyllën agjërimin ose për haj, nuk hezi fare me të hezi me llogaritë ekonomike. Kështu që feja këtyre çfarë është pronë? Ës deformuar. Ato që ka urdhëruar për fillimin ata e kanë lënë agjironi me hënën, qejeni me hënën, e kanë anashkaluar, e kanë lënë e kanë deformuar. Dhe atë që ai s'e ka urdhëruar s'e ka vepruar, ata e vepruan deformuar në fenë dhe umor në zbukurime. E për sëris, thot ima me në Khattabi, i zbukuruan që i fudë dhe kështerët vëndë të audhurime dhe tyre më basit deformuar në libe dhe tyre. Kështu thot ata, ma shdo në fjallë e Khattabi thot, ata thot e humën në fenë tyre dhe umor në zbukurime dhe në bukurira. Humën fenë tyre, kësh humën e, hum e fejës? Në më dhe më dhe më dhe që dië, që diër e vërsh që ti ta marë, që Ta shkërirish me këmb në të vërtet, duke mos mos shqetësuar se kur fillon, ku merr ngjerimin, e çel ose e mbyll, kur do të pëlqej, para, mbrapsht, ka problem, pse nuk shikojtë në afar, nuk është problem fare, edhe pse në për të urdhëruar për të lëgje, ana shkënohet kjo, e pastaj skuamë vendoset më minor. Për çfarë vendoset er? Për, njëzit, për, për tata, tata, tata, të tallur me njerëzit, për të tallur muslimanët, për të tallur me vetë patën, me këta tallje. Vetëm me vetëntarë të talllesh. Vetëm me vetëntarë të talllesh. Se para Allahu doja të shëllogari për këtë gjë. Përsëri Abu Durda radhi Allahu anhu kur ti zbukuroni xhamin tuaj ja. dhe kur ti zbukuroni mushafet tuaj të Kur'anit, shikoj, atë ka vënë me lule. Do mushafi do me lule. Dot atëherë shkatërrimi do bjerë mbi ju. Çfarë thot? Shkatërrimi do bjerë mbi ju. Pse? Sepse kjo është feja sot. Feja sot duhet është anashtoluar feja e vërtetë. Sahabët dikur as nuk e kishin shkruajtur nga profeti sallallahu alaihi dhe selemu Kur'anin ama kishin kraharor të dyre. Edhe e zbatonin ata. Kurse ne sot do kemi të shkruajtur. Prandaj ne nuk përpiqem ta mësojmë atë sepse thonësh gat, jam në skollë, pse më duhet të shkoj e shikoj aty, nuk e lejoim hiç. Dhe kemi zbukuruar dhe kemi menduar se kjo është feja. Kështu që feja sot është bër zbukuroj Xhamin, zbukuroj Kur'anin, edhe pasoj mos bëj asgjë tjetër se em rregull. Kurse dikur feja ka qenë zbatim i Kur'anit. Mos zbukurimin gjemive, për pjesmarja në to për të falë në ramazin e gjemat, për ndaj e fejo në vëjtë lartë. Kur se nësot nuk vinë gjemi, vëjtë në mëse raud, duke justifikohme justifikime të kota, edhe kur vjen qërështë e pasa për zbukurime, me ndojmë se imi duke bërë adhurimin më të madhë përkë Allah s.w.t. Kur se është për adhurim? Adhurim në, në zbukurimin të gjemive. Në zbukurimin gjemive. Çe kur të vinë njeriu në xhami, mos e ket mendin tek namazi, por ta ket tek lule, te lalet, te lulet. Lale, lulet. Allahu namut. Gjithashtu një prej shenjave të kiametit është bukurimi i shtëpive. Ka treguar Buhariu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Nuk ka për të bërë kiameti, derisa njerëzit të ndërtojnë shtëpi, të cilat i zbukurojnë ato, për të cilç zbukurojnë rroba i zbukurojnë ato, si zbukurohen rrobat. Domthonë rrobat bëhen me viza, viza zeze, viza kuqe, viza të hije, viza verde, viza bara. Kështu do t'i bëjnë në shtëpi mot profetit sallallahu alajhi wasallam. Shikojini si ç'kan bër. Shikojini sosi kan bër në shtëpi. Shikojini si kanë bër pallate, i kanë zbukuruar, kanë lryer me radh, ndërkohë që zemrat e tyre i kanë të shkatërruar. Ah. Po sikur zbukurojnë zemrat e tyre me iman, do të krijojnë mahajë për ta. Për ata zbukuruan të një në tyre, sepse për ata jëtojnë edhe rrethësaj bëjnë të lafë dhe kanë haruar akiretin në takimin e Allahët, për këta rësye ata i kanë zemë të shkatoruara, për këta rësye sepse ata kanë dërtuar të një në tyre, e kanë shkatoruar heritë në tyre, nuk e duon takimin e Allahët, e duon jetën e gjatë, shpesojnë të jetojnë shumë, harrojnë vdekjen, e përne i zbukuruan të një njënë, të cilën mendojnë se do ta arrijnë kanëcinë e xhenetit këtu. Po sikur sot vallallai Mahamitësh vjen për të qartë. Gjendja e umatit islam. Shikoni në vend të Arabes se çfarë bëjnë muslimanët dhe çfarë ndërtojnë. Çdo ditë duke duke bërë garë, kush e kursë ndërtoi pallatin më të lartë, më i lartë që kam dëgjuar tani, na që një pallat që u ndërtoi këni për vend të Arabes me gjatësi 830 metra. Allahu akbar. Subhanallahu. Pa pa Kërë është gjuhëm që mundërtujnë tjetër, mujnë qabë. Palat i lartë, 690 metra, duket në bitë 30 km kërë kësi, për të realizuar një hadith të cimë dhe të tërgojmë, të të në cimë të një ka tërgurë profetit sallallahu alai sallem, që këtë fatisht të hadith ka tërgurë Amr ibn al-As, nuk është trasutu nga profetit sallallahu alai sallem, është transmetuar nga Amr ibn el-As, por ky ka gjykimin e hadithit të Profetit (s.a.w) sepse Amr ibn el-As nuk flet nga goja e tij dhe As-Sahab nuk flet nga goja e tij në çështën e Ka'bit. Ka thënë Amr ibn el-As, i ka thënë Muhaxhidit: Si do jet gjendja juaj kur ju një thot, mujahid, do, prishni një një thot, po, do prishni dhe si ta prishni Ka'ben? i thotë Muhaxhid: A do ta prishim në Ka'ben në Islam? i thotë po, do ta prishni, do ta ndërtoni atë si asnjëherë. Kur ta prishni, e do ndërtoni ato si asnjëherë. Shikoni çfarë bëhet me Ka'bën dhe pasa i thot, kur të shikosh, kur të shikosh meken të mbushën me buri me ujë, një, edhe kur shikosh në dërtesa, do të takalojnë malin e buku bejsë, dy, atëherë, thot, fundi është si për teje, nuk i thot fundi është shëfruar, thot fakat avallek, fundi është si për teje, një transmetim thot, Po që e se ke mundësit të vdejës është vdis. Si shka thënë hadithin që përmanë në mësi përfarë, ëndëron një u vdekjen. Nëse ke mundësit vdejës është vdis. Shikonit që ka ndotë sotë. Gjitha ndeni për me, këdhen qabë uj, nga dhjitha anët ka uj, uj, uj, uj. Këtë dush, nuk, nuk bëhet fjarë për uj më, ne, uj se në zembjene dhe Ndërsa, në e është ullë i uj. Në dërsa ndër Por Bukobezi si para ndërtesave është çilim, është shumë i vogël. Sidomos kë ndërtese vundit kë i ka bën vulën këtij hadithi. I ka bën vulën të hadithit tek ka transmetuar në Muslimbe dhe ky është i saktë ka disa zinxhir transmetimi, edhe pse fjala Amri Amr, ibn Ulasi që është sahabi, por ky ka gjykimin e hadith profetik sepse kjo është me çështjeve të gjepit, dhe çajën çështje të gjepit, fjala sahabit konzorot hadith sepse nuk e thon nga goje vet çështje ngaj por e ka marr nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Kërë të ndërtoni qabën si asë njëherë Sot po ndërtoni qabën po zirojët si asë njëherë Kërë ndërtesa të këllën mali e buku bejs Mali e buku bejs është mali i cili sot është qarën e mbërtuneni që den për në mina Ata që kanë qene kam parasush Në më thëni bie nga ana e saj Kërë është më saj që është zona ku bënë sajin Kur ti putër për të bërësaj, nësa fa, në kratë djahë, është kur që gjemë, basë të ti është mali, kjoj që të mali e bukubejës. Edhe kjo ndërtesë, jë vëllë që nga galu mali e bukubejës, për kjo duhet pa hyrën me kjo ndërtesë e lartë. Thot, kur ndërtesë atë të kalën mali e bukubejës, edhe kur me këtë të mbushët me mburime, atërë, thot, ka ardhër fundi. Atërë, thot, ka ardhër fundi. Edhe një të rasmetim thot nëse kemu të zvesë rëzdis Allah në ruajt në shdijek E qëllusë Allah madhruat, në madhurat në ruajt në shdijek Edhe pse fitë në më të vëdhaj të dhin Ajo që ne intereson këtu e shështja e Zbukurimi të shtëpive Në cilë është përmandu këta hadith Dhe një hadith tjetër Profetis Tregot të, të rasmeton e Budaudi Ka par një shtëpi me kupol Se si kështë ndërtuar E te Allah e di Edhe pyret kushë, ka, kushë ka të ka brëg dhe i thonë këta ka për filani për edhe kur vjen filanët të tek me gjlisi profetet sëllim jepë selam es selamu a leke a rasulullah pa që Allah që vëtyoj dërgur e Allah profetet sëllim i këthen shpinën dhe nuk e nuk i fletë farë më gore se këthen selamin pas e i këtë për dytë es selamu a leke pa që vëtyoj prap se këthen selamin që jo hegjër kërsh hegjër për të jetë jo Je hegjër për buta liqe hegjër për nj Herën e anëtrë, disa erdhën thotë shoku çka ka i dërguar Allahu që nuk më flet më me gojë. Thonë, profeti sallallahu alajhi wasallam ka parë atë ndërtesën që kishte bërë ti, prandaj mërzitur. Edhe ky shkon personi dhe e prishën atë. Kalon një ditë te profeti sallallahu alajhi wasallam përpara asë ndërtesës, kur shikonin se shikon, prishur sot ku vajti ndërtesa, i thanë dërguar Allahu ai mëre veshë se ishin mërzitur dhe e prishin. Dhe i tha profeti sallallahu alajhi wasallam që nuk i takon njeriu të ndërtojë në dynja vetëm sa atë që e ka të nevojshme. Vetëm se atë që e ka, të nevojshme Në e thër të një prej të, të sahabëve Në basem në apasë të të, të, të gushtit të të regohet, të thuët që Njeriu për shdëgje që shpenzon Shpenzon në për, për nevojët e ti Ka shpërblim përveç të të dheu Në përveç tullëve dhe lashët Nuk ka shpërblim për ta Bëhet fjallë nësë ndërton për shpinët ti Për ndërtesën e ti Për ndërtu dhujan e ti personale Pe gjithë kjo, sepse njeriu do i iki, dhe kur ai ndërton të mëdha i dhimbset ikja. Nëse ti domethën do ndërton të mëdha, do ta kesh mirë të dyja. Kur di vdeke, paso thon njerëz, thon nga i lejnë Allah, ti s'u lejnë Allah po thua shtëpia. E kam bë trëkaçe. Si i thoshë njëri, kishë çantën në dorë me para, i thoshë thonë në Allah, ai thotë çanta. Çanta, ai thonë thonë në Allah, çanta, atë ti do kesh mirë, je lovën 30 vjet, 40 vjet ka për tërë muslimanë që kanë ndërtuar edhe me kamat, Allahu na ruaj. edhe me kamat. Çfarë ndodhi? Ësë ndodhi të ri edhe kur mushi 60 vjeç, atëherë 30 vjet dhe shloe kamata në fund fare. Pastaj i vdesëm, një ditë më brapa i vjeve vdesën. Tak, dhe mele ku i vdese si thot kaq e kishë, stop. Fillon pasem ndonjëvon për sa ulova. U 30 ditë mund të jetë vetëm për tokun kamatën. Domethënë Ai ja vënë borë qerën, domthonë vetëm një të paguash 30 përse, që ditë, pse? Që dita në nesër do të vdes, ta marrë mirë jot pa lekë. Domthonë ti mure gjinavet, kurse mirë jote merr hallall, pastat. Lloja nuajt. A ne zgjuar është ai i cili përpiqet të punon për veten e tij para të tjerëve, para se të vijë dita në cilën çdo kujt do të mjaftoj vetëm çështja e tij personale, nuk pyet askush për askënd, askush për askënd. As futbollaskan, as fmija për babën, as babën për fëmijën, as burri për gruan, as gruaja për burrin, asnjëri pa askën e pyet. Prandaj o oh, njerëzi, mos ndërto për të tjerë, po ndërto vetëm për veten tënde, sa ke nevojë, se do vdesësh shpejt. Mund vdesësh sot, mund vdesësh nesër, mund vdesësh pas nesër. Ne kemi pasur vllajmë usmën këtu në xhamin ton, ne kusht e dinim që i do vdiste, ishte djalëri i diç, nuk kanë u ditë të diç, subhanallahu. Mund të rrohem mua, ty tjetër çdo ku mund të vij se gjithon e me ndonë vdekin që është, vdekin u të kohët në tjere, kurse unë nuk do vdesë, se kjo është gjithi i lejblisit, për të gjithu njërën dhe se kofi momentin fundit, do kujtojtë, do të kujtojtë gjithi jetë të ti, si një kasetë, kujtojtë kujtojt për shumë vonë, atër zbukurime të gjitha nuk i bëndo bistë, këllohë, suha ta në taala, alu sëllohë, në rinë, në shumë të fit Elhamdülillahi wa salatu wa selamun ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi tamam. Një prej shenjave të kiametit është që do të përhapet shkrimi. Do shkrimi të përhapet shkrimi tek njerëzit. Këtë thonim më nga hadithi se profeti sallallahu alaihi wasalam ka thënë, përpara kiametit tregon disa shenjë që kemë përmendur për më parë, ndër tyre thotë do të përhapet lapsi. Përveç lapsi, domosdoshmërinë që njerëzit gjithë do të përdorin lapsin gjithëpërdor, do po të thonë që gjithë dinë shkruajnë në zonën e mëradh edhe pothuaj sikur është përhapur më. Të gjithë njerëzit dinë shkruajnë në zonën. Edhe çuditëshmë, edhe që si dinë të shkruajnë në zonën e kanë bërë shkolla, janë gjithë ignorancë. Pak kanë atë që kanë dije. Shumë shumë pak. Madje siç tregohet nga Ibn Maksudi, thotë, sot dietarët janë shumë edhe kënduesit e Kuranit janë pak. Do vi një kohë që kënduesit e Kuranit do jenë shumë ndërsa dietaret do jen pak. Domthon subhanallahu çuditshmën kon ku njerëzit nuk dinin shkonin të lexonin, dietar kishte sa dua, të duash, shumë. Tregon mëm Shavi thot për vetën e tij. Ai kujtesë fort i kishte dhënë Allahu subhanallahu teala sepse ai nuk shikonte televizor. Nuk i kalonin dhënë atë, nuk e bënin çoft kopën televizori si ne. Dhe thoshte un thoshte nuk çdo gjë që e kam dëgjuar nuk e kam harruar në një herë. Çdo gjë që e kam dëgjuar nuk kam harruar më një herë edhe kam mundësi të themë vjërshë që i kam gjuar në Arabët, një muaj e reshtë pa ndaluar vjërshë pa përset as njërtët. Që një gjithë kujtes? Gjithë kujtes në gjithë kujtesë? Gjithë kujtesë zvjesë e të sataj e tonë në ambjente paster, jetë paster, pa fitne, pa junatë, pa shërë, pa televizorë, edhe e kam bërë këtë loj eksperiment me televizorën, tërgojnë që në Mauritani, njërës dhe kjo shë vërtet, njërës kam kujtesë shumë të forës. Edhe kam bërë një provë me disa persona të cilët domoshem kishin kujtesë fort edhe më kam fut kam fut farkohe, më thëm, dhe u kanfut televizorin. Mbas i kanfut televizorin për kohë, kujtesa e tyre është përgjysmëuar, është përgjysmëuar. Pse? Domthonjë njëtë informacionit, njëtë të leximit, shkrimit, dëgjimit janë të shontë. Megjithëse njerëzit nuk mësojnë, pse? Sepse njeriu e lot trurin me televizor, kalojnë të dhëna shumë shpejt. Të dy formatet e trurit nuk diçet kanë përpara. Ndërsa ata dikur kan pastë gjërat të kufizuara. Diska që kem sot u lodhën për të përshkuar nga i vendi i vend, u fonte vendin vend frontlarë që shkon të bënte me, me 100 km e merdhi hadith, nuk e harronte mot hadithaj. Kurse ne dgjojm 10 herë një hadith. Edhe nëse harrojm. Kjo është bereqetin e poija kësaj kohe. Për shkruetur ka shumë, libra ka janë përhapur më shumë se ato nuk ka pas libra si sot. Edhe megjithëse sot nuk ka dietar ose dietar kanë shumë shumë pak. Shumë shumë pak kursa athere ka pasur dietar shumë edhe pse liber nuk ka pasur. Transmeton Abu Huraira radiyallahu anhu se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë do vijnë kohë në cilin do shtohen shumë lexhuesi dhe do paksohen dietarë dhe do largohet dia e do përhapet fitneja. Ka thënë ç'është ka do të përhapet herxhi, thon ç'është herxhi? Herxhi është rasia, dhe herxhi qadij është gele përgjithshmi të përfurnin çdo fitne ne ndërtohet fitneja vrasës. <coughs> Pastaj do vi një kohë. Çdo të dallojmë disa njerëz Kur'anin, edhe nuk e kalon fytyn e tyre. Domthonj nuk e kuptojnë. Nuk e kuptojnë. Shikojë sot. E lezojnë Kur'anin nuk e kuptojnë. S'kanse të kuptojnë kur nuk dinë gjuhën e Kur'anit. Ku nuk e kuptojnë ata që e dinë gjuhën e Kur'anit, si mund të kuptojnë ata që nuk e dinë gjuhën kur e Kur'anit? Shikojë te Arabët sot, e lezojnë Kur'anin nuk e merre vesh atë që lexon. Më pas do vi një kohë në të cilin do dialogojë munafiku munafiku, qafiri, mushriku, ne Allahu ne madhuruar me besimtarin do thot të njëjtat çka thot besimtari. Domethën besimtari do thot ka thon Allahu, munafiku do ka thon Allahu. Besimtari do ka thon profetullu sallallahu, munafiku do ka thon profetullu sallallahu. Besimtari do ka i xumah, munafiku ka i xumah. Besimtari do thot analogjia, edhe munafiku analogjia. Domethën i kam super gjitha argumentet vetare, shumë mirë dhe shumje, jes munafik. Edhe se di vetë që munafik. As nuk e vësh kusht të dij që çut munafik po e ngqynt fot që hipokrizia është një smundje e rëndë e cila mund, tjet, mund tjet, më të jetë një mund të jetë domosdun tek njeriu në mënyrë të plotë, edhe ai se kupton veten që është munafik. Thotë do do pakson dietar ashtu si ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu më dhaur nuk e merr dijen duke e larguar ata nga zemrat e dietarëve, por e merr atë duke i marr dietar, nuk duke vdekur dietarë. Derisa kur njerin njerëz një round, hyjnë në kryen e tyre një automjet Edhe u japim një fatva pati, Allahu na ruaj. Prandaj kam një dietare, ti gjysmë dijes nuk e di. Nuk e di gjysmë dijes. Kur nuk e di, thonë nuk e di. Edhe mos e fatva. Vallahi edhe kjo është shumë e rëndësishme. Po Allah kjo është shumë e rëndësishme që duhet patë parasysh. Ne të gjithë në xhami. Por kjo nuk do të thotë që ne të gjithë kemi të drejtë t'i japim fatva. Juve nuk kaç po sigurniu ti dietarë më mod, për dëgjoj që nuk e di, e ka për detyrë thotë nuk e di. Kur të gjithë diëtarët e mbynj, që ishin diëtarët 1 ur si Mamaliku, Shafiu Ahmeti, Abu Hanifia, të gjithë thoshin për atë që nuk e ditin, thoshin nuk e ditin. Trëgohet një herë që tek i Mamaliku shkojnë disa persona në një vend i vëndi largët, shumë i largët, a nuk ka pasur as avionas, as makina, po thonin këmp ose me deve ose me kaftiera. Shkojnë në rrugë larg, kishin 40 pytë me vete. Kishin ngelë pytët e popullit të pyesin Mamalikut, i mami, i ehli sunet dhe xhamatit. Shkollë i Mamaliku i bën 40 pyetje ai i përgjigjën 6 pyetjeve. Të tjerë nuk u përgjigjën. I thonë imam, çfarë tëm njerëzve? Po në lepo përgjigjet li çodet njerëzve. I doti Mamaliku u thonë njerëzve i Mamaliku është jahil. Thonë njerëzve i Mamaliku është ignorant. Nuk ka përgjigjës, ka s'ka. Me zor shko po di këtë tjetër. Ai që ka guzim në Xhenemit, i doti Mamaliku postaj a dëshironi ju ta bëni kurrizin tim ur mbi Xhenemit? A të shironi ju dhe të bëni kur izin tim uën bi gjehenemen? Jo! A i që ka frikë Allah, në sërhanë në ta në ke parënë të më gjehe. Kur se sot ka ardu kohë, a që fetva në i mështë dhe kush. Zvalë. Po që se do flisë të përqështen i mjekësis, o të përqështen i njëris, a do të parënë të njëri që të jetë të fetva të, të flisë të në të fush, pa që në spesialist në të, në marisht në në çështë feje, nga që nuk ka sot të parë musliman i cili i llogarit ata që i fetva, nuk ka njerëz që marë në logari, të marrin në llogari, të kërkojë llogari përse flisin fen Allahu pa editur, ose atë që e dini që nuk është vërtet, këta e vërtetë. Për këtë arsye sot është burë kuzimtar dhe flet në fen Allahu çdo kush. Edhe çfarë doj, çdo kush flet, do çfarë doj dhe nuk e merr kush në llogari, sepse sot feja ka ngelur nduar ti etinë sepse feja sot angjen lu duart e jetimëve. Tamësiç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, kur t'ngjenë njerëzit ignorant do marrin një rritë për për parë edhe do pyeten doja me fatva. Shikoni se kush i drejton muslimanët, njerëz më ignorant. Ata sot atë me fatva, edhe nëse do të detyrohemi, që të përshtatim fatva të tjera se për ndyrën e poshtë për fatin e fatva të tjera, ne jemi të humbur, ne jemi të qi, ne jemi shtu, ne jemi shtu të gjithë temat përdorën. Edhe kjo është një përshenjë të fundit lusë Allah Në më dëruar, të nëruaj Në është dojë kej që lusë Allah Në marrë shpejtë në besim Nda forësënë të vërtënë dhe vdekë Allah shpejtë në më dhe